Не піти і не розпитати про все у них? Ні, ні. Вони почекали. Алло? гукнув Форд. Ніякої відповіді. Дивно. Хм, дивно. А може, це пастка? Вони б до такого не додумались. А що це гупнуло, а? Не знаю чекав ще трохи. «То добре», — сказав Форд. «Я піду в розвідку». Він оглянув інших. «Чому ніхто не каже, ти не можеш ризикувати своїм життям, давай піду я?» а? Ніхто не промовив, ані слова. «Гораст!» Форд підвівся на повний зріст. Нічого не сталося. І через секунду чи дві теж нічого не сталося. Форд, напружуючи зір, вдивлявся в густий дим, що йшов з палаючого комп'ютера. Обережно він вийшов на відкритий простір. Нічого не сталося. За двадцять футів лежало тіло у скафандрі. Поліцейський простягся, широко розкинувши руки. Приблизно на такій самій відстані з протилежного боку лежав другий поліцейський. Більше нікого не було видно. Саме це – і викликали найближчі підозри. Крадучись, Форд наблизився до нерухомого поліцейського. Той не подавав ознак життя, лежав нерухомо. Форд підійшов у притул і наступив на пістолет, затиснутий у руці. Він нахилився і витяг зброю із покотюрблених пальців. Поліцейський був мертвий. Оглянувши його, Форд зрозумів, що він з капи благолона. Мешканцям цієї планети у бідній на атмосфері Маградеї доводилось носити скафандр і дихати метановою сумішю. Електронна мінісистема життєзабезпечення – була повністю виведена з ладу. Дивно, дивно, подумав Форд. Він знав, що кожна індивідуальна система безпосередньо з'єднується з центральним бортовим комп'ютером за допомогою інфра хвиль Такий зв'язок вважався надзвичайно надійним, позбавленим впливу будь-яких випадковостей. Вивезти її з ладу могли хіба що перешкоди в діапазоні, але таких випадків у практиці використання інфрадельта-хвиль зареєстровано не було. Форд оглянув другий труп. І тут сталося щось неймовірне. Сталося, мабуть, одночасно. Друзі були так само здивовані, як і Форт, але причина смерті їх не цікавила. «Гай та звідси!» – сказав Заход. «Якщо вони прилетіли сюди за нами, то скоро тут буде підкріплення». З цими словами, він вихопив бластер, перетворив безневинний арифмометр, що випадково вцілів на пару і вибіг у коридор. Він мало не зробив решето за аерокара, який стояв за дверима, а аерокар був порожній, він належав Сларті Бартфасту. На панелі приладів була нашпилена записка із намальованою стрілкою «На вашому місці. я б натиснув на цю кнопку». Розділ тридцять четвертий. Аерокар промчав сталевим тунелем із швидкістю Р-17, який вивів їх на овіяну крижаними вітрами поверхню планети. Над її просторами займався сірий світанок.